Така. Днеска ще ви говоря за шест същества – Мъдреци, мистици, търсачи, странници, Следваща лекция на 3 -ти август. Лекциите днеска. Първата лекция – Халил Джубран, втората лекция – Новалис, третата лекция – Метерлинг и три идеи за размишление. Първата – Конфуции, втората – Емерсон и третата – Парацелс. Халил Джубрант. Халил е ливански мистик, човек с вродена мъдрост, с голяма волност и широта. Казва – «Животът е по-стар от всички същества». Истината е била истина още преди да бъде изречена. Във спомените няма разстояние. И учителя го казва, в момента в който си помисли за някой умрял, ти си мислиш, че си спомняш, всъщност той е до тебе. Мисълта, някой път ти мислиш, че ти мисли за него, но и той мисли за тебе. Във спомените няма разстояние. Животът звучи в нашите безмълвия, в нашите безмълвия. Значи там най-хубаво, най-тънко се предават нещата. Вие сте дух, въпреки че се движите в тяло. Много е важно да осъзнаем, че ние сме духове. Тялото не може да се движи, така както и хладилника не може да се движи. Или каротста. Значи ние го движим. Вие сте дух, въпреки че се движите в тяло. Нощта е време за търсене и намиране. Значи изпитанията, свързани с мрака, с нощта, с тъмнината, са време да намериш нещо ценно в себе си, да намериш себе си. Когато над вас падне мрак, кажете си, този мрак е все още неродена зора. Когато сърцето ви се смири, вашите писания ще ви отведат до любовта и мъдростта на Всевишния. Други път ще говорим повече за смирението. Значи когато сърцето ви се смири. Ние бяхме неизречена дума, но животът ни промолви. За любовта са неведоми глабините Любовта е корона и кръст. Растеше тя но също тъй и резидба. Животът е тама само когато в него липсва порив. Значи само когато в него липсва порив. Вашата радост е разбулената ваша скръп. Значи всеки, който може да си разбули скръпта, ще открие радостта. Какво? Ако не част от себе си, следва да захвърлите, за да станете истински свободни. Значи не е някъде, не е нещо, а нещо от себе си. Бог не чува думите ви, освен когато сам Той не говори чрез вашата уста. Казва, Господи, Ти си самата ни нужда, и като ни даваш повече от себе си, даваш ни всичко. Наслада има и в въздържанието. За цветето е наслада да дарява мед на пчелата. За пчелата цветето е извор на живот. А за цветето пчелата е посланник на любовта. Вие сте животът, вие сте и булото. А че ето едновременно човекът е животът, едновременно е болото. Когато стигнете планинския връх, тогава започва истинското изкачване. Животът, а и всичко живо, се зачева в мъгла, а не в бистротата на кристал. Но кой знае, дали кристалът не е мъгла? Споменът е вид среща. Дали духовите, които витаят в ефира, не завиждат на човека за страданието му? Една пътека води към зората пътеката на мрака, същината на другия човек не е в това, което ти разкрива, а в онова, което не може да ти разкрие. У нас дълбокото е сдържано, а, повърхностно, а повърхностното е бъбриво, пустословно. Велик певец е Оня, който изпява нашите мълчания. Наистина тези песни са най-велики, които имат нещо общо с нашето скрито мълчание. Значи Велик певец е Оня, който изпява нашите мълчания. Чест е за убитият, че той не е обиецът. Веднъж разказах за морето на потока. И той помисли, че преувеличавам и че си измислям. Сами избираме своите радости и скърби, и то много преди да ги преживеем. Когато радостта или скръпта ти нараснат извънмерно, светът става малък. Вонящият пор казал на оханната Роза, Виж колко бързо бягам, ти дори не можеш да пълзиш, Камо ли да вървиш? А Розата казала на пора, Благородни и бързонок бегачо, Бягай, моля, бягай по-надалече. Същностното у нас е безмълвно, Бъбривото е придобитото. Живеем само за да открием Него. Всичко останало е вид и изчакване. Вдъхновението винаги ще пее. Вдъхновението никога не ще обяснява. Можеш да забравиш Онзи, с когото си се смял, но никога този с когото си плакал и скърбил. Коренът. Една прекрасна мисъл. Мъдрост. Коренът е цвете, което презира славата. Всъщност ако го нямаше той, нямаше да има нито цвете, нито покъс. Всъщност красотата е в корена, в корените на нещата. Така.